בראשית פרק כ"ב ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם, ויאמר אליו, אברהם, ויאמר, הנני, ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, והעלהו שם לעולה, על אחד הערים. אשר אומר אליך. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה, ויקום, וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נערב, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה אליכם. ויקח אברהם את עצי העולה, ויסם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויומר. אבי! ויומר. הנני בני. ויאמר, הנה האש והעצים. ואיה השה לעולה. ויאמר אברהם, אלוהים יראה לו השה לעולה, בני. וילכו שניהם יחדיו. ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל לעצים. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים, ויומר אברהם, אברהם. ויומר הנני, ויומר אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי עתה ידעתי, כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. וישא אברהם את עיניו, וירא, והנה עיל אחר, נאחז בסבך בקרניו. וילך אברהם, ויקח את העיל, ויעלהו לעולה תחת בנו. ויקרא אברהם שם המקום ההוא, אדוני יראה. אשר יאמר היום, בהר אדוני יראה. ויקרא מלאך אדוני אל אברהם שנית מן השמיים, ויאמר, בי נשבעתי נאום אדוני, כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך את יחידך, כי ורח אברכך, והרבה ארבה את זרעך, ככוכבי השמיים וכחול אשר על שפת הים, וירש זרעך את שער אויביו, והתברכו וזרעך כל גויי הארץ. עקב אשר שמעת בקולי. וישוב אברהם אל נעריו, ויקומו, וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע. ויהי אחרי הדברים האלה, ויוגד לאברהם לאמור. הנה ילדה מלכה, גם היא בנים לנחור אחיך. את עוץ בכורו, ואת בוז אחיו, ואת קמואל אבי ארם. ואת קסד, ואת חזו, ואת פלדש, ואת ידלף, ואת בתואל, ובתואל ילד את רבקה, שמונה אלה ילדה מלכה לנכור, אחי אברהם. ופילגשו ושמה ראומה, ותלד גם היא את טבח, ואת גחם, ואת תחש, ואת מעכה.